מזמור י"ב, למנצח על השמינית מזמור לדוד. הושיעה אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו. יכרת אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות.